«Швидка вже приїхала. Все, що потрібно, ввели. Йому покращило. Але ж потрібно, щоб хтось оглянув, обстежив, як належить без поспіху. Треба зробити ЕКГ, ехо, аналізи якісь, що там не знаю, що у вас терапетії роблять у таких випадках. Вибачте, пані, зачиніть кабінет, будь ласка. Ми дуже поспішаємо. Вибачте, зачекайте. Лікар зараз повернеться. Та не пхайтеся, чорт, забирай у двері. Не бачите, ми поспішаємо». Все це Валентина випалила, забувши про вічливість і про добрі манери про мінімальну тактовність що сили тягнучи Антуанету за руку вниз сходами, розтовхуючи пацієнтів у дверях, майже обхавши свою здобич лікаря-терапевта на переднє сидіння автомобіля. Вона, мабуть, закохана у того маркіяна, подумала тоня, вхопившись за поручень, бо машина рушила зі швидкістю, яка б мала подолати земне тяжіння і забезпечити Ополю вихід на траєкторію супутника землі. Валю, куди ми тимчиш так швидко? Йому погано, а не, то розумієш? Але ж тебе уштрафують, якщо нас зужженуть. Куди ми хоч їдемо? Машина летіла вже по бізній, До Гамлета. Власне, до ресторану Гамлета. Власне, до колишнього ресторану Гамлета. Стривай, Валентино, чому до колишнього? Ресторан уже не його? Гамлет що, продав? Ні. Гамлета убили цієї ночі. Що? Антуанетті відібрало мову. Вона, звичайно, мала вдома телевізор. Вона щодня дивилася новини і серіали а також нові фільми, жоден з яких не обійшовся без криміналу, без стрілянини, без крові, без убивств. Проте на екрані це одне, а в повсякденному житті зовсім інше. Особливо, коли справа стосується людини, яку знаєш особисто. Господи, твоя воля, хай з Богом спочивай, перехрестилася, не надто побожна загалом Антуанета. А що міліція? Знайшли убивць? Чи як завжди хапають усіх, кого треба і не треба? Та ні, цього разу, здається, наша міліція нас береже. Одного з убивць вже затримали. За гарячими слідами, як у них кажуть. Тільки Гамлетові від цього, мабуть, не легше. А при чому тут Маркіян? Йому зателефонували на роботу. Приїхав, побачив. Що побачив? Кров, Гамлета. Просто там у ресторані і застрелили. Коли? Вчора пізно ввечері. Коли вже зачиняли? Він завжди зачиняє ресторан сам. Мабуть, вистежили. Щось украли? Міліція каже, що ні. Навіть не увійшли до середини. У касі гроші цілі, у гамлета в кишенях також, а грошей було чимало, господи, а маркіян. Йому стало погано, просто у ресторані. Думали інфаркт, поклали в кабінеті Гамлета, викликали швидку. Ти зараз сама побачиш. Машина ледве втиснулася на стоянку, забиту міліцейськими автомобілями. Куди ви? Проїжджайте, бачите, зачинено. Молодий міліціонер замахав смугастою палицею, забороняючи в'їзд. Валентина зовсім на нього не зважала. «Ти що, зовсім охамів? Понаставили вас тут. Не бачиш, лікаря везу?» «Пропусти їх», – стомлено махнув рукою їхній знайомий Віталій Сергійович. Він токвся тут із самого ранку. Відколи знайшли тіло і викликали міліцію. Антуанетта одразу його впізнала. Пригадала їхню першу зустріч, тут у барі. Привіталася. Віталій Сергійович також стримано посміхнувся. Посміхнувся лише губами, щемності, як належать на місці убивства. Коли не час для емоцій, для веселощів. Така стриманість людини, яка за віком і званням бачить, мабуть, далеко не перше вбивство, сподобалася. Не кожен, геть не кожен завдав би собі турботи поводитися на місці смерті належно. Проходьте, доктор, він там у кабінеті. Анета не ставила зайвих запитань, бачила, скільки людей зайнято своїми міліцейськими справами. Щось оглядають, обшукують землю, кущі, столи. Один з міліценерів навіть урну біля входу перевернув. Шукав щось у смітті. Зараз розпитувати марну. А у неї без своїх лікарських справ. є клопіт хворі. «Антонет Одаадівно, вам сюди!» Майже вклонився, показуючи дорогу. Інший міліціонер, старший. Тоня забула його ім'я, але пам'ятала. Він теж був тоді, того вечора огамлета. Обережно обійшла якісь позначки крейдою на підлозі. Тут, мабуть, знайшли тіло. Тіло сивого, доброго, приязного і світлого чоловіка. Намагалася наступити навіть на кредіну лінію, наче він Гамлет досі лежав отут. У самої голосно застукотіло серце, майже вириваючись із грудей. Тут дістанеш і гіпертонічний криз, і напад стенокардії. Всього дістанеш з такими подразниками. За столом людина, яка ще вчора була власником і директором ресторану, а нині перетворилася на потерпілого, убитого, жертву, чи як там напишуть в завтрашніх газетах, сидів хтось із міліціонерів, і перекладав папери, уважно розглядаючи і відкладаючи деякий вбік. Старший із вантів повів Антоанету в кімнату за кабінетом.